Dnešní evangelium je zapsáno v desáté 10. kapitole ve verší 25. až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně. Jak to tam čteš? On mu řekl: Miluj, Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj blížního svého jako sám sebe. Ježíš mu řekl: Správně si odpověděl, to čin a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl a kdo je můj blížní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do, do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu. Ošetřil jeho reány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavez do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím. Až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl blížním tomu, kdo upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl: Ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl: Jdi a jednej také tak. Co mám dělat, abych měl podíl? Na věčném životě. Tady v tomto příběhu nejde o málo. Bible ukazuje správnou cestu, je zákonem, autoritou, pod který máme svůj život podřídit. Zde se opravdu potkáváme s Božím slovem. Z toho, co tato kniha vypráví, učí, káže, Můžu si dozvědět, kdo je Bůh a jaká cesta k němu vede. Z toho Božího náruku se nic nevynechá. Srdce, duše, síla, mysl, vše v službě lásky Bohu. Vztah k Bohu nelze oddělit od vztahu k lidem kolem mě. Lásku k Bohu probíhá. Láska k Bohu probíhá uprostřed Uprostřed lásky k blížnímu. No, abych Bible rozuměl, nemusím, to je ta dobrá zpráva, nemusím nutně být zákonikem. Dnes musím být teologem. Ovšem, jedna podmínka tu je. Musím přece jen Bibli přijít. Jak čteš? Tuto otázku položil Ježíš tomu zákonníkovi, který ho chtěl provokovat. Jak čteš Biblii? Tím se zřejmě rozumí víc, než co tam čteš, co je tam napsáno. Ježíš se dostal se zákonníky a náboženskými představiteli své doby do tak velkých sporů, kvůli jeho způsobu četby. Četl jinak než ony. Právě proto, že on pochopil a vykládal to, co bylo v Bible psáno jinak a vyvedl jiné důsledky, než to dělali učitele zákonu. Rozhovor mezi Ježíšem a zákonikem se, se nekoná při kávě nebo čaje. Lukáš píše zákonik Ježíše zkoušel. Sice ho oslovuje jako mistra, ale za jeho otázku není zájem se něco přijoučit, co již neví. Nebože on chce chytit Ježíše za slovem. Možná, že Ježíš se nechá se provokovat k nějakému výroku, který lze později použít proti němu. Zákony chce usvědčit kacíře, zjistit, kde Ježíš opouští náboženský konzenzus. Ježíš se nenechá chytit. Všímá se, že vlastně nejde o otázku na povrhu, o nějaký předpis nebo výklad, co dělat a co nedělat. Proto Ježíš odpovídá další otázkou. Jak šteš? Nemusí zákonikově říct, co je v Biblii a co tam není. To on přece ví. Milovat Boha a milovat blížního, Jasně. Ježíš z toho nic neubere a k tomu nic nepřidá. Jedině toto: to čin a budeš živ. Ježíš do vystavené léněčky nepadl, ale teď se v chny chytil jeho protivník, postaven na praníř jako člověk, který jiným vykládá zákon a sám ho nedodržuje. To čin a budeš živ. V této tratné situaci se pokusí svou hloupou otázku dodatečně ospravedlnit a upřesnit, a kdo je můj blížný. Tím v podstatě říká, ne každý je můj blížný. Biblický pojem blížný znamená původně soused, nebo soudruh. Ten, kdo je mi blízko, Ten kruh lidí, který se pak slomaždí o hrobu při rozloučení. Lidi, který ke mně patří, se kterým se každodenně setkávám, to jsou můj blížní, ne? Ale jak blízky musí být blížní? Patříme do jedné rodiny, máme totožné politické názory. Společnou práci mluvíme stejným jazykem. A když ne, přestane někdo být mým blížním? Vždyť moje láska není bez konce. A nebo mohu si třeba vybrat svého blížního. Existuje na to pravidla a předpisy. Řekni mi Ježiši, kdo je pro tebe blížný? Ježiš zákonnikovi nedá žádnou teologickou definici, ale odpovídá, jak to dělá velmi často, příběhem. Města Jeruzalem a Jericho jsou od sebe zhruba 30 kilometrů. Příslušníci Aronických a levických rodin měli povinnost pravidelně služby v Jeruzalémském chrámě. Proto kněz a ten levitaj jsou na cestě. Samařaný naopak do, chrámy, do chrámu ani nepouštěli. Ten tam neměl co dělat. Lupiči svou obět zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Potřebovala tedy nálehavě, ne, nálehavě pomoc, ale ještě žila. Všichni tři toho muže tam viděli. Kněz a levita jdou dál, nechá je zraněného svému osudu. Viděli ho, ale zřejmě si nechtěli zašpinit ruce. A k tomu mají dokonce dobré důvody. Jsou náboženskí činitele. Jestliže si poškvrnou ruce krví, už nebudou tento den moci vykonat službu v chrámě, na kterou se právě chystají. Dejme tomu, že se nejedná o pohodlnost nebo lhostejnost ale že ti dva beru naopak boží přikázání vážně, výsledkem přeci jenom je, že toho přepadeného nechají bez pomoci. Plný boží přikázání ano, nejsou hostejny, ale kladou priority jinak. A pak ten samarán O samařáne se tehdy tvrdilo, že jsou vlastně ateisté, nevěřící. A samařán o všem dlouho nepřemýšlí. Má soucit a prostě pomůže zraněnému. A zatímco lidé z církvy uvízli ve svých zbožných zásadách, Rozběhne se u Samařana kompletný program profesionální záhrany služby. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil je na svého meska, zavezl ho do hostince a tam se ho o něj staral. Druhého dne dal hostinskému své dva denáry a řekl, Postarej se o něj a bude-li to stát víc, já ti to zaplatím, a se budu vracet. To jsou samaritáni. Ti pomáhají. Co věří, to je jedna věc, ale pomáhají. První pomoc, i druhou, i třetí. U toho samozřejmě na to nezůstane, u soucitu a pocitu, že se, ho, že se to také týká. On miluje, miluje, fakticky věcný. I bez soucitu by miloval, by pomáhal. Kdo tedy je? blížným. Zákonník chce pravidla. Ne, Ježíš nedává ovšem teoretickou odpověď, nedává, neposkytuje nám etický princip, ale vyzývá k činu, k praxi. Ježíš nám vyprávě vlastně příběh, který už nevyžaduje žádný výklad. Chce jenom Praxi. Kdo je můj blížný? Dí a jednej tak. A myslím, že pletáme se trochu, milí bratři, milí sestry, když pořád hledáme v Bibli nějaké účený o víře, nějakou velkou teologie. Bible nemá ten hlavní zájem, abychom považovali určité pravdivosti za pravdu, ale chce, abychom změnili svůj život, abychom milovali svého blížního, abychom měli milosrdenství. Jednej tak a budeš žít. My často se hádáme o pravou víru, o tom, kdo věří, kdo už ne, ale často se to stává, že v církvi chybí v pravej čas a na pravém místě právě ta praxe. Rozumět Bibli znamená zjistit, že to je kniha o nás. Včera jsem se seznámil s nějakým novým projektem, který vyrostlo na s lézkou, kterému, se říká, kterému se říká mosty lidem. Je to skupina um, křesťanů, ne v první řadě farážů, ale lajků, který chtějí pomáhat zborům nebo jednotlivým křesťanům, aby s lidmi začali hovořit o Biblii. Ne přednášet lidem, ale úplně nevěřícím lidem vy, vy, vysvětlovat a vykládat, jak to je o nich, jaké mají vlastní zkušenosti a otevřeně objevovat to, že Bible píše ne o nějakých věcech, ne o nějakých pravdivosti, ale že píše o nás a že Ježíš chce vstoupit i do našeho života. Když vás to zajímá, já můžu vám po bohoslužbě říct, jak se dostat do kontaktu s, takovou, tak, s, této, s touto skupinou Mosty k lidem. Dneska existuje to všechno i dostupně na internetě, tak se můžete klidně účastnit online na nějakém um, školeným nebo cvičení. Oni říkají, že to není školený, to není přednáška a teorie, je to výcvik, cvičení, hovořit o Biblii, stavět mosty k lidem. A je to v té dobré, té dobré tradice, že právě toto dělá Ježíš se svými podobenství. Rozumět Bibli znamená, že tato kniha je také o mně. Jak čteš, jak čteš Bibli, jak zacházíš v tuto knihu. To je praktický úkol Dívat se na blížního. A ne přecházet. Ne se mu. Myslím se, že to podobenství má jako téma i naše neschopnost najít svého blížního. Blížního mezi nevěřícím, ne v úzce skupiny zvoru, ale i mimo. Nejít dál nepřecházet, nezanedbat a nezůstat k evangeliu divákem. Vidět, dívat se a jít tam, kde se rozhoduje o životu a smrti. Kámkoliv jdeš, jsou lidi, které můžou být tvými blížnými. Vzpomeň se jsme se na tu původní otázku. Místře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ano, tady jde o věčný život. Když jdeš dál bez povšimnutí, tak nenajdeš svůj život. A tak náš život spočívá z takových v takových promárněných příležitosti. Ježíš nám neříká, že ty dostaneš nějakou odměnu, když děláš to a co, ale on říká, že tady to můžeš najít, můžeš to objevovat ve svém vlastním životě. A co nám brání? Proč promarníme příležitosti? Třeba vlastnými otázkami, proč Zvláštně, proč auskerech já mám pomáhat? Není to přece moje práce, za to mě nikdo neplatí. A nebo jsou to i vznešenější důvody. Já nechci si zašpinit ruce v tom smyslu, že no, když mu dám, Jeden prst, tak on bere celou ruku. To nevím, jestli to zvládnu, jestli to vydržím. Ano, nebo to, že si dáme dohromady v církvi a říkáme, no, my máme trochu jiné priority. No, my jednáme bez důvodu, ale to nás nechrání před tím, že bychom přece jenom mohli jednat špatně a nesprávně. Jsou to. Třeba i obavy, že ti, kteří tam leží na okraji cesty, si to nějakým způsobem zasloužili. Oni sami za to můžou. A to je to nejhorší, co jako křesťany mohli dělat a myslet. Že tvrdit, že on přece musí dělat první krok k nám, ale on tam přece leží. Milí bratři, milí sestry, jde tady o lásku k blížnému. Často zdůraznuje v církvi, že musíme se věnovat i tím vzdáleným, musíme pomáhat lidem v Afganistánu, v Africe, to je pravda. Ale co Ježíš tady chce, abychom se vnímali toho blížního, který leží na okraj naší cestě. Ten nepotřebuje nějak pomoci, ten potřebuje moje pomoc. To je rozdíl. A nevím, jestli jste se to všimnuli v tom vyprávění, Ježíš vlastně obráci perspektivu. On tomu zákonankovi nevykláda to, že ten, ten přepadení, ten, ta oběd to, těch lupičů se stalo pro Samařána blížním. On se zeptá, kdo se stal blížný tomu přepadenému. Tak ten Ježišov Partner v rozhovoru má změnit svou perspektivu. Nemá sám sebe považovat za toho, který plní nebo neplní zákon, ale se vcítit do toho, který právě něj potřebuje. Tak můj blížný není ten, kterému prokazují svou lásku, ale předtím už je blížný ten, který pomáhá mně, z kterého mohu říct já. To je ta nová perspektiva a to nám ujišťuje, ujišťuje, že dřív než já lásku udělám, uskutečnuju, už, už tu je. Láska mé matky, láska rodičů, bez kterých bych tu nebyl. Lásku, kterou jsem často sám prožíval, dřív než jsem začal o tom přemýšlet. Už ta láska tu je i ta láska Boží v Kristu. Kristus se stal mým blížním, když já ležel polomrtvý na cestě. A na tom nic nemění, jestli se oslovujeme jako soudruzi a soudružky nebo jako bratři a sestry. Ta láska Boží v Kristu už tu je. Já o ní vím.